Kapittel 9 Og han tok til å rope for mine ører med høy røst i det han sa, «La dem som retter sin oppmerksomhet mot byen tre fram, vær med sitt ødeleggelsesvåpen i sin hånd.» Og se, det var seks menn som kom fra den kanten hvor den øvre porten ligger, den som vender mot nord, vær med sitt slagvåpen i hånden. Og midt i blant dem var det en mann som var kledd i lin og hadde en sekretær splekkhorn ved hoftene.» og de kom så in og stilte seg ved siden av kobberaltere. Och når det gjelder Israels Guds herlighet, så ble den løftet opp fra kjerubene som den befant sig over, og bort till husets terskel, og han begynte å rope til mannen som var kledd i lin, og som hadde en sekretærs blekkhorn ved hoftene. Og Jehova sa så til ham, «Gå midt gjennom byen, mitt gjennom Jerusalem, og du skal sette et merke i pannen på de menn som sukker og stønner over alle de vedestyggeligheter som ble gjort i den smitte.» Og til de andre sa han for mine ører, «Gå gjennom byen etter ham og slå ned. La ikke deres øye være bedrøvet, og føl ingen medynk. Gammel man, ung man og jomfru og lite barn og kvinner skal dere drepe, til ødeleggelse. Men kom ikke nær noen man som har merke på sig. og dere skal begynne fra min helligdom.» De begynte derfor med de gamle mennene som var foran huset, og han sa videre til dem, «Besmitt huset, og fyll forgårne med de slagene. Gå avsted!» Og de gikk avsted og slo ned folk i byen. Og det skjedde mens de slo folk, og jeg var latt tilbake, at jeg falt på mitt ansikt og ropte og sa, «Akk, suverene Herre Jehova, gjør du ende på alle som er igjen av Israel, i det du utdøser din voldsomme harme over Jerusalem?» Da sa han till mig: «Missgjerningen til Israels og Judas hus er meget, meget stor, og landet er fylt av blodsutgyttelse, og byen er full av uredelighet, for de har sagt, «Jehova har forlatt landet, og Jehova ser ikke». «Og vad mig angår, er det slik at mitt øye ikke kommer til å være bedrøvet, og jeg skal heller ikke vise medynk. Deres vei skal jeg i sannhet la komme over deres eget hode». «Og se!» Mannen som var kledd i lin og som hadde blekkhorne ved hoftene kom tilbake med beskjed og sa «Jeg har gjort akkurat som du har befalt meg».